Tervetuloa jälleen oliks jotain podcastin pariin. Juontajana tänään mies, joka on tehnyt päivityksen ilman kuntosalilla käyntiä. Toivottakaa tervetulleeksi vervaliagrubatti Ari Kohvaa! Joo, joo, joo! Tosiaan sieltä on faktoja. Ja faktahan on siis se, että mä oon tehnyt tällä viikolla useita samepäivityksiä ilman, että oon käynyt kertaakaan kuntosalilla. Enkä kyllä asiassa loppuviikkona ajatellut tehdä muutosta tähän asiaan. ensi viikolla sitten, hei. New year, new week, new me. Mutta, tota... Nyt te, jotka keräätte leukaan niin vielä sieltä lattialta tämän pommi jäljiltä, niin ottakaa hetki, nimittäin mä haluan antaa ison kiitoksen. Mä oon saatu hyvä määrä taas uusia kuulijoita, mä oon tehty pientä nousua Spotify-listoilla, ja... Kiitos kuuluu ehdottomasti siitä kaikille teille, koska meikäläinenhän nyt vaan heittää tältä että jerry Mä en oo muuttanut mitään siitä viime viikosta, mutta... Mutta, mutta tämä kertoo siitä, että jengi on tykännyt, jengi on jakanut, jengi on kuunnellut merkitsee isosti meikäläiselle. Ja makee kuulla myöskin useampi on tullut sanoa, että, että, että meikäläinen on päässyt osaksi päivärutiineja. Että oli se sitten lounas, lounastauolla tai kun pääsee duunista tai muuta, niin lyö meikäläisen heti aina samaa aikaa päivästä kuulolle. Niin, niin kun se kertoo siitä, että jos sä oot kahdeksan tuntia painanut töitä, taistellut sen työpäivän ja sen jälkeen pääset siihen autoon, puhallat vähän ilmaa ulos ja sit laitat meikäläisen sun korviin kuulumaan, niin... Niin, niin. kyllä se kertoo siitä, että mä nyt varmaan ihan hirveän ärsyttävää oo kuunnella. Kiitos siitä. Mutta tota, puhutaan tänään vähän somesta, asioista, jotka mä ärsyttää. Esimerkiksi tämmönen huomio, minkä mä tein, niin missä on tradition merkitys algoritmia suunnitellessa? Mä oon käyttänyt hyvän osan mun ajasta esimerkiksi YouTubessa ja Netflixissä, että mä oon rakentanut sinne hyvän historian, hyvän tradition, että se suosittelee mulle just semmoista kontenttiin, mitä mä kulutan. No sitten mä katson jonkun yhden Hömppä-leffan tai vahingossa klikkaa jotain diipadapa videoa hetken miehijohteesta YouTubessa, niin sen jälkeen mä joudun niinku seuraavat kaksi kuukautta taistelee eroon sitä tota, kontentista, eli sisällöstä, sisällöstä niin, niin tota, tää mua ärsyttää. Sen lisäksi toinen ilmiö, mikä mua vähän ärsyttää, niin on se, että että tota, ihan jalo ajatus. Nää tämmöiset, niinku, lisätään tietoisuutta menkoista ja lisätään noloista seksikokemuksista tietoisuutta, mut niinku Ollaanko me oikeesti päästy siihen pisteeseen jo siinä, että kun siis vanha fakta on se, että seksi myy Mut nykyään näköjään niinku jo epäseksikkäät seksiasiat myy, <laughs> niinku Onks tää se suunta, mihin me halutaan mennä? Ja niinku, niinku sanoin, jaloajatus, mutta tota Niinku, mä en niinku tiiä Ja sitten kun se aina tuntuu vähän niinku feikiltä Ja kolmas asia niin. niin tuli uutinen näistä jostain somejulkisten julkaisuryhmästä, että uu, kaikki kommentointi onkin feikkiä, niin ai tuliko tuliks jollekin yllätyksenä? Mä siitä vähän puhua, avata vähän sitäkin näkökulmaa. eli vähän tämmönen somepainotteinen jakso. Viime viikon supersuosittu episodi saa jatkaa, mutta mennään vitsin kautta sisään. Vitsillä sisään, vitsillä ulos. Oliks jotain? No mä en itseasiassa tiedä, onko tää niinkään vitsi, vai tarina tosi elämästä, mutta ääni mies Timohan ei ole missään somessa tai muissa, niin mä päätin antaa hänelle tehtäväksi elää päivän someelämää. Mutta oikeassa elämässä, niin tota, timpa on nyt sä käppäily kaduilla kertomassa jengille viimeisen päivän, että mitä sille kuuluu, mitä se on syönyt, mitä se teki eilen, miten se menisi huomenna. Se myös tota noin, niin, tulosti omia perhekuvia ja, ja jako niitä vastaan sekä sitten antoi hänen koirasta tämmöisiä söpöjä, hassuja kuvia. Ja kaiken lisäksi, niin. Hän oli kuulemma jossain tässä kävelykadulla, niin meni vaan johonkin porukoihin kuuntelemaan keskustelua ja silloin tällöin ilmoittanut, että hei, mä muuten tykkäsin tosta. Mutta joo, ei mulla tässä muuta, mutta Timolla on vaan lähtenyt ihan hyvin toi käyntiin, kun sillä on jo neljä seuraajaa. Kaksi poliisi, yksi sosiaalityöntekijä ja psykiatri. Mikä sä oot? Kuka mä on ja oliks sulla vielä jotain? Joo, koska nämä algoritmit on niinku oikeasti yksi maan vaiva. Ja nyt sä saat miettiä, mikä on algoritmi. No se on siis oikeastaan se, mikä määrittää kaiken siinä sun sovelluksessa. Oli se sitten Youtube, oli se sitten Spotify, Instagram, Facebook, Netflix, ihan kaikki. Se on siis käytännössä se, miten se toimii. Sä klikkaat jostain, niin jotain tapahtuu. Ja se, mitä sä klikkaat, niin vaikuttaa sitten siihen, mitä siellä seuraavassa näkymässä näkyy. Ja niin poispäin. Ja tota, esimerkiksi YouTubeet, somet ja muut, niin katsot jonkun yhden postauksen, niin seuraavan viikon sulle tarjotaan sitä samanlaista paskaa. Esimerkiksi mä oon käyttänyt paljon aikaa ja vaivaa siihen, että mä oon saanut mun YouTuben etusivun sille mallille, että se tarjoaa mulle hyviä videoita erinäköisiä opetuspätkiä ja sitten tähän podcast-hommaan liittyen niin erinäköisiä videoita, missä saattaisi olla mulle hyötyä. No mä siis tätä trendaavat osioa, mikä on siis seuraavana YouTubessa, ja yhtäkkiä se pyöräyttää mulle tulille jonkun nakin-videon, missä tää poika otti jotkut hiuspidennykset. Mä olin vähän sille että what? Mä katsoin sitä puoli minuuttia, sain tarpeekseni. Ei siellä ihan mukavaa olla ne tyyppi tää nakkii mikä ikinä olikaan. Mut sanotaanko ihan niinku oman alansa artisti. se liian progressiivista rokkii meikäläisen makuun, mutta ei se mitään. No mitä tää puolen minuutin harha aiheutti mulle? Niin sen, että mun puolen vuoden työkasata hyviä videoehdotuksia heitettiin täysin roskiin. Joku niin neppisieppi YouTuben konttorelle kattoo, että tämä kaveri, joka on puoli yitsinyt ja podcast-videoita, niin onkin nyt yhtäkkiä kiinnostunut niin sanotusta puhallinsoittimista ja erinäköisistä meikkaa ja hiustuotteista. No ei siinä mitään, mä rupean työntämään sille pelkkää sitä. Edelleenkään sillä, että näissä olisi mitään pahaa näissä tämmöisissä sisällöissä. Iton mitä näytti ei ole olevan kymmeniä tuhansia katselukertoja. Mut mihin on nykymaailmassa hävinnyt tradition merkitys algoritmiin suunnitellassa. Mut sitten taas toisaalta, niin Joissain tilanteessa se kolkit sekuntiinkin saattaa olla hyvin kohtalokas. Mä lyön vetoa, että sä haluisit kuulla totuuden. Oliks jotain? Jatketaan ohuesti vielä tätä algoritmi... algoritmi showta, nimittäin... Äh, tässä oli nyt uutisia, kun suomalaisten julkisten someboostausryhmä tuli julki, ja jengi on ihan kauhistunut, että onko todella näet, kun Jari julkaisee kuva, missä hän seisoo lumisateessa, ja sinne ryntää heti ekalla minuutilla jokainen Suomen somekaunotar kommentoimaan, miten hieno tämä kuva onkaan. Niin, niin tarviiko todella olla tämmöinen Sherlock Holmes tai Herkule Poirotetaju? Että et tässä on nyt jotain vähän mätää, kun sit sä katsot näiden somekaunottarien kuviin, niin ne on niinku otettu jollain kahdeksalla eri järjestelmäkameralla, valotettu niinku kymmenen kertaa jollain seitsemällä filterillä. Että ne on niinku ihan viimeisen päälle, ja sit yhtäkkiä heidän mielestään, niin tää Jarin vähän pimeä selfie lumisateessa aamu kuudelta, niin on niinku wow, miten hieno kuva. Ja tota, no avataan vähän tätä, varsinkin Instagramin algoritmiin, minkä takia tämmönen somerboostausryhmä tarvitaan, ja mitä täällä on niinku hyötyä. Elikkä Instagramissa, varsinkin näillä somejulkiksilla, kun he on tällä niin sanotulla yrityskäyttäjällä, niin se toimii niin, että kun sä julkaiset kuvan, niin se testaa sitä kuvaa noin ensimmäisen tunnin. Eli se näyttää sitä vaan osalle sun seuraajista, niin kuin siinä etusivulla. Toki sä näet se, jos sä meidät hakee sen profiilin, mutta siinä etusivulle se tulee vaan osalle noin 20 prosentille. Ja se testaa, että tykkääks ne siitä kuvasta. Et kaikki, jotka sen näkee, niin se katsoo, että kuinka moni prosentti niistä tykkää tai kommentoi sinne sen ekan tunnin aikana. Ja jos se havaitsee, että okei, tosi korkea prosentti tykkää tästä, niin se toteet. No tää on hyvää sisältöä mä rupean työntämään tätä niille muillekin seuraajille sekä sitten kaikille muille, jotka seuraa samantyyppistä sisältöä. No sitten taas jos kääntyy toisinpäin, että et siitä ei tykkääkään kukaan se ensimmäisen tunnin aikana tai siihen ei kommentoi suuri määrä se ensimmäisen tunnin aikana, niin sit se vähän niinku hylkää sen ja edes ne seuraajat ei näe sitä siinä etusivulla. Ja tän takia nämä julkiksi tarvitsee tämmöisen someboostausryhmän, että he ilmoittaa sinne, että okei okay, mä julkaisen vartin päästä kuvan. Käykää kaikki heti tykkäämäs, kommentoimas sinne, niin se pääsee niinku kaikkien seuraajien nähtäväksi sekä sit tuhansille muille ihmisille, kun näillä on niinku satoi tuhansia seuraajia. Ja sillä saa sitä kasvua, sillä saa sitä näkyvyyttä. Öö, ja toivottavasti tämä nyt vähän avastaa showta. Ja sinänsä tämä on niinku surullista, että kun somessa kaikki muukin on jo tunnetusti feikkiä, niin nyt myös nämä kommentit on täyttä fuulaa. mutta sitten taas toisaalta, onhan tätä samaa liikkeelle meidän ihan Tavistenkin keskuudessa. Markkin tuntuu, että tytöillä on jotenkin välttämättä koodista. Siihen, että jokaisen sun niinku tuttavan kuvan on kommentoivalta koetava niinku jotain. Se joku sydänsilmäkissa sinne on niinku vaan laitettava. Ja mä oon monta kertaa istunut vieressä, kun eri friidut pohtivat, että pitääkö mun nyt niinku laittaa jotain tähän, kun ne näkee jonkun niitten semmoisen puolitutun kuvan. Ja sitten aina päätyy siihen, että joo, kyllä mun pitää. Ja vaikka olisi mikä riita tai mikä muu, niin aina se pitää sinne laittaa. Ja mä en oo yhtään tässä kommenttiskene sinessä Mä en niinku. Mä en tiedä mistä se johtuu tai muuta, mutta en mä jaksa kommentoida kenenkään kuviin. Ja näin ollen mä myöskin oletan, että kukaan ei koe välttämättä tarvetta kommentoida mun kuviin. Ja mä oon ihan täysin niinku fine ja se on jopa niinku parempi kuin hyvä mun mielestä. Ja tässä kohti linjaankin näin, että Ari Kohma ja Oliks jotain podcastia on sydän silmä vapaata vyöhykettä? Ei se allas, johon päädyt, vaan se liukumäki, jonka laskit. Oliks jotain? Joo, heitetään nyt tämä viimeinenkin aihe tästä vielä pois. Asia, mikä täs on tässä viime päivinä vähän tota, noin, niin nauruttanut, mutta myös sitten, mikä on aiheuttanut mulle hieman sellaista niin pahaa oloa jopa. Niin kuin. Tämä on vähän väärin ehkä sanottu, mutta se on vähän jännä fiilis tullut nimenomaan tähän youtube podcast keneen liittyen. Nimittäin vanha faktahan on tosiaan se, että seksi myy. Sen näkee iltapäivälehdistä, sen näkee somevaikuttajista. Seksikyyden määrä on yhtä suuri kuin klikkausten, mitä enemmän sitä enemmän. Ja uusi on nyt sitten taas on se, että emme en mä tiedä olis mä päästy vaan niin pitkälle tässä niissä niinku seksimyymisessä et myöskin niinku seksiasiat seksi myy et niinku, nyt tän yhden virheaskeleen ansiosta, sen ansiosta, että mä likkasin siitä joku naa nakki, mikähän sen nyt oli se tyyppi niin sen videosta, niin yhtäkkiä mun niinku YouTube on täynnä tämmöisiä, hei minun nolot seksikokemukset hei minullakin alkoi menkat nolosti hei minä olin kurssikaverin kesäjuhlissa ja kaadoin punaviiniä hausuilleen ja sitten tuli kiusallinen väärinymmärrys, kun joku luuli jotain ja kaikilla oli hassua. Mutta niinku, joo, mä ymmärrän, että se on niinku hyväkin, että puhutaan avoimesti siitä, miten puro virtaa ja näin poispäin. Tärkeä asia puolelle väestöstä ja hyvä, että me muutkin se ymmärretään. Mutta sit jotenkin mulle tulee vaan se niinku, niinku aah, fiilis näistä. Koska niinku, ensinnäkin 90 prosenttia näistä on kaupallisia yhteistyötä, mikä tarkoittaa Suomeksi sitä, että Sanoi, jos some maksetaan siitä, että postaa, postaa näitä ja poistaa nuorten häpeää asiasta. Edelleenkin kunniallis duuni, mutta ku mä en niinku ihan oikeasti tiedä, että meneekstää läpi. Kun ei nää niinku nykyinen yläastejengi oo tyhmää, ne somehommat, ne tietää, että kun tämä Nakki nyt kertoo omista Punaisenmeren lomareissusta, niin, niin kyllä ne on feikki, katso Nakki, kun sä oot poika, niin ei se oo tätä ongelmaa. Ja niinku. Sitten myöskin mun mielestä voitaisiin käyttää sitä algoritmia siihen, että kohdennetaan vähän näitä, kun nämä nyt on kaupallista sisältöä, niin sit niille niinku että et kun en mä jaksa tietää, katsoa. että edelleenkin mä sanon kunniallista tuunia, mutta kun mulle tulee vaan niinku jotenkin paha olo, että ensinnäkin mä en halua kuulla sun noloja seksikokemuksia, ja toisekseen niin mä en välttämättä nyt halua kuulla, miten niinku. Niin, miten tää niinku toteutetaan tää käytännössä tää show. Ja niinku oisko se sit niinku kiva jos mä puhuisin niinku mulla tulee aina kerran kuussa niinku kakihousu, niinku esim. nyt Niinku näin. Ja mulle tulee tästä vaan mieleen itse se vanha pätkä missä mestari teittää aiheesta järvalla käykää se ytsii Sen jälkeen kun tästä showsta selviätte Mut mulle tulee myöskin mieleen yksi vitsi aiheesta Ja tämä vitsi kulkee nimellä Vaimojen vapaa ilta Kaksi vitsiä meni metsään ja toisella tuli paukku. Se oli, katsokaas, huumoria. Oliks jotain? Tiina ja Leena olivat lähteneet vähän viihteelle kaupunkiin Kaksi ilman aviomiehiä ja valomerkin jälkeen lähtivät sitten kotimatkalle ja lähellä, kun asuivat, niin päättivät taittaa matkaan käveli. Matkan varrella oli hautausmaa, jonka poikki naiset päätti oikasta. Kesken matkan kummallekin kuitenkin sattui hassu sattuma, nimittäin heillä molemmilla alkoi menstruaatio. Minkäännäköisiä suojavälineitä heillä ei tietenkään ollut mukana, kun hieman tuiterissa olivat, ja näin ollen päättivät sitten molemmat käyttää hieman omanlaisiaan metodeja suuremman sotkun ehkäisemiseksi. Tiina päätti käyttää omia alushousujaan, hän teki niistä niin sanotun tupon, ja kun pääs kotiin, niin heitti ne sitten pois. No, Leena Tuumietti ei vitsi haasta hyviä Victoria's Secret alushausuja moiseen ja nappasi läheteltä tuoreelta haudalta kukkakimpun ja käveli se koipiensa välissä kotiin heitti sen sitten pois Helpottuneena vaimot seuraavana aamuna laittoivat viestiä toisilleen, että olivat selvinneet No seuraavana päivänä Tiina ja Leena aviomieti juttelivat kahvikupilisen ääressä Mä oon vähän huolissani vaimoni käytöksestä Tiinan mies sanoi. Hän tuli ehdin eilalla koti ilman alushousuja Ei tuo vielä pahaa ole Leena mies vastasi Minun vahmoni tuli kotiin persissä koristen ahajassa luki Rakkaudella muistaen koko keski mieskuoro. Ja tarkkakorvaisimmat kuulevatkin jo aivan oikein, sillä seuraavana vuorossa on kiinalaiset uutiset, joten hyvää iltaa! Huimasti muuttuneen, moderni perhekaunottaren epäillään turvautuneen kauneusleikkauksiin. Epäilyn kohteena pääosin valtava turvatyynyt. Miesten uusi talvitrendi on tyhmempi kuin teinien paljaat nilkat. Pipo nyt näin. Ja no, tässähän kortsupipo saa ihan uuden merkityksen. Kännykän käyttö ajon aikana on lisääntynyt räjähdysmäisesti. Vielä 80-luvulla tämä oli täysin tuntematon ilmiö. Superhelppo ja maukas lohiruoka, joka maistuu koko perheelle Saanko esitellä lohisormet Jokaisesta itseään kunnioittavasta bordellista Mä oon aika halpa nyt on Happy Houri. Mutta oliks sulla vielä jotain? No ei mulla nyt mitään sen kummosempia muuta, kun että toinen asia, mikä on halpa, niin on Red Bull Crashed Ice osakilpailu Jyväskylän laajavuorossa lauantaina. Öö, vapaa pääsy tosiaan sinne. Se on joskus tyyliin 12.45 alkaa kisat ja kello 15 finaalit. Ja meikäläinen, meikä Mandoliino on siellä tota, noin laskemassa näytöslaskua, maalivahinkamat päällä. Tai siis meitä on kokonainen erä, eli neljä kassaria tulee sieltä. Ja tähän liittyy semmonen pieni ongelma, nimittäin meille ilmoitettiin, että et harjoitukset on perjantaina, ja mä sitten tottakai hyvissä ajoin vei mun luistimet korjaukseen eilen keskiviikkona, koska niistä mennään lähtee ne terämuovit irti. Niin mä vein korjaukseen, että Ehtisikö näin perjantaiksi, sanoin, että joo, just perjantaiksi ehti. No sitten mä vein korjaukseen, tuli himaa, ja mä että niin ne harjoitukset on muuten huomenna, eli tänään. Mä olin sitten silleen, että joo, mulla ei No, mä laitoin meidän mutsille viesti. Ja sieltä löytyi vanhat kunnon pihapeliluistimet, 39 euron prisma murropaketti, Bauerit, jotka on siis käytännössä sama kuin sulla olisi villasukka jalassa, mihin on kiinnitetty terä. Eli ei ihan hirveä tukevat. Ja noin terätkin on niinku ihan päin helvettiä. Niin, niin tota, suosittelen seuraamaan somessa tänään meikäläisen seikkailuja että se olisi hengissä ylipäätäänsä kourusta. Ja ja myöskin huomenna niin sit varmaan enemmänkin auka sen tilannetta, että miten tässä nyt meni. Ja näin ollen en usko, että tarvitaan ihan hirveätä arvotusta nyt tähän, tähän tota jakso loppuun. Arvotus on se, että tuleeko huomenna vielä show, ootko mä hengissä. Ja, ja myöskin sitten ensi viikolla varmaan tarkemmin paneudutaan, millainen tapahtuma on toi kilpailu näin niin näytöslaskijan näkökannalta. Mutta ei mitään muuta kuin huomenna jatketaan. Oli kiva tehdä show tänään ja ei muuta kuin morjesta vaan. Lisää tätä ja muita sirkushuveja Instagramissa Official. Uusi oliksi jotain podcastjakso jokaisena arkipäivänä, eli vielä huomenna.